פרק י"ט: וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבק וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני ובני אבשלום מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום בני ובני ויוגד ליואב הנה המלך בוכה ויתאבל על אבשלום ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר יתגנב העם הנכלמים בנוסם במלחמה. והמלך לאט את פניו.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 ולשנוא את אוהביך, כי הגדת היום, כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום, כאילו אבשלום חי, וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. ועתה קום צא, ודבר על לב עבדיך, כי באדוני נשבעתי, כי אינך יוצא, אם ילין איש איתך הלילה. ורעה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מנעוריך עד עת ויקום המלך וישב בשער ולכל העם הגידו למור הנה המלך יושב בשער ויבוא כל העם לפני המלך וישראל נס איש לאוהליו ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל למור. המלך הצילנו מכף אויבינו, והוא מילטנו מכף פלשתים, ועתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה. ועתה, למה אתם מחרישים להשיב את המלך?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 וישב המלך ויבוא עד הירדן ויהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך להעביר את המלך את הירדן וימהר שמעי בן גרה בן הימיני אשר מבחורים וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד ואלף איש עמו מבנימין וציווה נער בית שאול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 כי אם אנשי מוות לאדוני המלך, ותשת את עבדך באוכלי שולחנך, ומה יש לי עוד צדקה, ולזעוק עוד אל המלך? ויומר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי אתה וציבה, תחלקו את השדה. ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח.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 יעבור עם אדוני המלך, ועשה לו את אשר טוב בעיניך. ויאמר המלך, איתי יעבור חמהם, ואני אעשה לו את הטוב בעיניך, וכל אשר תבחר עלי, אעשה לך. ויעבור כל העם את הירדן, והמלך עבר, וישת המלך לברזילי, ויברכהו,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 וכל אנשי דוד עמו? ויען כל איש יהודה על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי, ולמה זה חרה לך? על הדבר הזה האכול אכלנו מן המלך, אם נשאת נשא לנו? ויען איש ישראל את איש יהודה, ויאמר, עשר ידות לי במלך, וגם בדוד,